І що з того вийшло? Влада опинилася в руках старшого з них, Селіма, а старий умер від розпачу, викликаного синовою зрадливістю. Дочекавшись, коли Сулейман повернувся до Стамбула, Мустафа запросив Джихангіра в амасію. Махідеврану всьому вбачала підступи ненависної хорем. Тож така жінка, що дріт пряде і пальців не слинить. Джихангіра теж вважала у лаком своєї матері, та коли їй розповіли про цього сина неправедного ложа, навіть вона вспокоїлася. Джихангір, попри свої 19 літ, видавався хлопчиком. Хирлявий, сутулений, свинцевим обличчям, з очима зболеними, благально розплющеними, так ніби хотів через них передати світові свої страждання. Запізнілий плід похмурого сулейманового любострастя, останній сплеск невичерпний, здавалося б, Життєвості ненависної всім чесним мусульманам слов'янки. Джихангір мов би, зібрав у своєму слабому тілі всю злобу, всю ненависть, яка напливала звідусіль відусіль на топкапи, Різ без любові, занедбаний, приречений на загибель уже самим своїм народженням, бо ж був останній, а над ним вивищувалися, громадилися брати старші, сильні, вправні, доблесні, справжні спадкоємці. Ніхто не зважав на Джихангіра, покинутий всіма поринув у книги, в мудро Намагався проникнути в таємничу суть давніх поетів, часто бував у розпачі, що немає з ким поділитися ні своїми сумнівами, ні знаннями, ні припущеннями. Мати хоча б мало б здавалося вкласти всю любов і все дбання в свого найостаннішого, до того ж найслабшого сина. Відходила від Джихангіра з кожним роком, замикаючись у своїй незбагненності і неприступності. Рідні брати зневажали його, мабуть, з огляду на приреченість Джихангіра в жорстокій боротьбі за трон. Навіщо прийшов на світ? Кому тут потрібен? Тож як мав схвилюватися Джихангір, коли в місце його довічного, як вважав вигнання в Трабзон, прибули посланці від шах за демустафи. З припросеними відвідати Амасію. Джихангір здригнувся вже від самого слова Амасія. Знав той город, ще й не бачивши його ніколи. Стояв йому перед очима на високій горі, оточений п'ятьма рядами мурів. Славетні печери Амасії, в яких жили ще християнські угодники. Тоді й мусульманські деревіші. До города тутові плантації, сади, в городі безліч медресе, а в них тисячі совта. В Амасії колись жив син султана Баязида Коркуд. Поет, мудрець, може в чомусь схожий з ним, Джехангіром. При Коркуді прославилася там велика поетеса османського народу Міхріхатун, або, як її тут називали, Міхр-ун-ніса, тобто сонце серед жінок. Вона писала колись, що це? Чи сповнилася доля моя, чи моє призначення, що я на ложі своїм побачила народженого ніччю Меркурія? Мустафа постав перед упослідженим Джихангіром справді як Бог з давніх часів, як Марс і Меркурій. Розкішний, великодушний, блискучий, оточений так само блискучими людьми, в яких тяжко було впізнати підданих, а скоріше видавалися вони друзями шаг за де. І Джихангірові Мустафа сказав, що йно вони сіли на килим гостинності. «Сподіваюся, ми станемо справжніми друзями, бо байдужі один до одного, і ніхто не жде нічого від іншого, а кожен жде своєї години». Сказав це з спокійною впевненістю, так ніби вже давно забув, що йому судилася година найвище. Мустафа був сповнений захвату власною особою – але саме це найбільше подобалося Джихангіру, який звик взагалі не помічати себе і не знав, власне, живе він, чи існує на світі, чи взагалі не народжувався. Він завжди лякався самотності і прагнув самотності, а довкола Мустафи вирувало бурхливе життя, крутилося безліч людей, і всі були закохані в шах де. Всі змагалися за його увагу з ранку до вечора, повторюючи «Привіт тому, в кого діамантова душа». Хай дарує Аллах благоденству тілу, мові, розуму, нашого шах заде. Мустафа без кінця дивував Джихангіра, водночас не було нічого, що могло б здивувати його самого. Коли Джихангір завів мову про книги, Мустафа засміявся. «Гарна книга, щирий друг! Коли вона тобі набридла, вона не гнівається, як жінка, і коли ти їй віриш, вона не обдурює тебе, як жінка».